Вона вчилася вдячності, як старі філософи, вдячності за все. То була дуже тяжка наука, бо якщо добре розібратися, то приповідка «все до кращого» є безмежно правильною. Усе було до кращого, окрім лишень смерті. У тієї немає виправдань. Перший приступ гарячого жаху перед нею пережила якоюсь безсонної ночі. Ніколи раніше не задумувалась. Не було часу та й не було причин. А потім, коли помітила першу зморшку на лиці, що не розглажувалась. Та ще випадково, за компанію Ірці все ніяк не могли наговоритись, котру провожала до поліклініки, обстежилася разом із нею, їй закарбувалося обличчя лікарки, яка грубо покрикувала, багатозначно тягла склади, нарікаючи на без я словом чогось хотіла, а раптом. Подобріла співчутливо, зм'якла, прочитавши кардіограму, стала подібна на стомлену тітку, котру заїздили діти, городи, корова, і сказала, «Ми всі під Богом ходимо, але сьогодні більше під Богом я, тому ви мене послухаєте. Це погана болячка. Або ви її, або вона у вас. Ось розклад, як вам віднині треба жити» не визнавала над собою команди і примус жити під якимось тягарем став для неї кроком у старість. Непомітну для інших, але тим і небезпечнішу, бо вселився у неї паралітичний дух страху, що не прокинеться завтра. Що така звична для неї я духа може загрозити Марусі сирідством. З фотографії. Навпроти, Невидні у темряві у старій почорнілій рамці, вона достеменно знала, були всі мамині разом троє дітей і двоє батьків Павло, Катерина і їхні діти, місько, Ганя і найменша Орися посередині. Вони знаходилися при ній як ілюстрація закону про незнищенність матерії. Хоч була то всього лиш фотографія, з якої ця п'ятірка все бачила і все переживала разом з нею. Найбільш запальним був місько. Його посадили за якусь польську крамничку, чоботи з котрої пішли на криївки. Добре, що посадили, молилася баба Катерина, інакше пропав би у лісах, а так тюрма збереже. Охоронить від польської кулі, зав'язни в ній, як вишня в цукрі, поки тут всі хати перегорять і всі втинки повідбирають. Прийде, може щось і в голові з'явиться. Не треба було аж так дуже тішитися, бо доля скрутила пальці. Доля і доля дуже подібні одна до одної, принаймні на слух. І тицнула бабі Катерині підніс знамениту комбінацію, висипавши із свого лантуха німецьких солдатів із страхополошними мотоциклами і заваривши війну, котра разом із першими совітами взяла її красиня, і первістка у бать, І він щез І за ним дим І нитка, як виповіла баба Катерина Сама собі вражена Аж такою несправедливістю життя Відтоді світ для неї Споловів, втратив кольори І дві її доньки не могли Налагодити втрачену гармонію Хоч дуже старалися Кажуть, блискавка Два рази в одне дерево не б'є але Ганю забрали до Німеччини на роботи, і баба Катерина розгубилася. Вона не могла зрозуміти, що твориться із життям, яке хоч і ніколи не було для неї аж надто добрим, нині втратило глузд. Замолоду чекала чоловіка, котрий роками відсижував по Франціях на заробітках. Приїде, привезе торбу гарного лаща і трохи грошей, розстарає свіжу дитинку та й гайда знову. Плакала над кожною вагітністю, бо мусила сама виношувати, сама народжувати, сама ростити. Все сама, хіба то в радість. А нині плакала через те, що плакала тоді. Вже коли діти підтяглися, і найтяжча біда була позаду, приїхав чоловік. Багато зла збирала для нього, знала всі слова, які йому скаже, і порядок, за котрим мали бути поскладені, і як влупить дверима, Хай з того боку поцілує клямку. Але він зайшов з рідним братом, котрий теж був на заробітках. І вона втратила мову, як і забула про власного дорогого гостя. «Як там, Катерина, мої діти?» – спитав Іван, перецілувавши племінників.